pse edhe kur kur rriten në xhami. Unkur koi fale për këtë di fjal, po këto kanë dalë hiç pa i pastur kontrollën e tyre me filmuën dorsta. Se tamam, në xhami s'ka mundësi me bisedu. Paka marrë yon kampani që mund të dini yon ngatëshë dinë. Paka smaqë tjetër. Po na çashtu çisha asaj na duhet më bëjë, jo jo ata më jo ferm me bot për sats me për ne, po na duhet më për sats ferm nga Mariona alayhi salatu selam sa katër sahabe kanë qenë sa Filonin, Filonin, Filonin çit me ni pyjamie. Kështu kanë ndodhur në Medinë, edhe kjo a pjesë e pehston. Sa Filonin, Filonin, Filonin çit me ni pyjamie sa pse ja Rasullullah as po falën drejt. Çu do ta? As po falën mirë. Po ju shpjegoj sot çish ka ndalë ato njerëz pyjamie. Çu sahabë shkonin te xhamia, nioni ja kanë dhënë nioni të për kome, edhe çaj që ja ngjiti për kome folë kajse se liqe me zater në tokë, pse be kësu po mçet pyjamie? Tashka ka me ndodh me ti ditën e kiamet e tha kjo kur djosa. Edhe kjo pjesë e Islamit në punën më të sinqertë në dunjë që punojmë na jas në xhami kur jemi mrenë. Në punën më të sinqertë që punojmë këtë dunjë kur jemi në xhami mrenë. Edhe një herë po kërkoj falje po kalojmë në ajetat e tona në suratul Araf Allahu jalla jalaluhu para se gjithash, në mozin kabul, kabul, Jelaluhu, në të gjithash namazin kabull Allahu ramazanin kabull Allahu jalla jalaluhu nambiell kundër ndaj xhamit Allahun darin mazbat e respektin, edhe e prap po kthejm edhe një pun lidhur me këtë apo e them, ja xhemat i ndershëm. Kështu e kemi kur kemi më pak vend se sa jemi. Pra, kur kemi kur e kemi xhamin më të vogël se sa jemi, vështirë e kemi. E pra, çka bëjmë këtë rast lutemi na, në këtë ditë të madhe sonte, në këtë natë të madhe, Allahu të na ndihmon për ndërtimin e çetres xhami edhe më të madhe se kjo inshallah. Ti edhe nipat, edhe stërnipat ti zën, edhe ti zën ato madh vëzë që do të vinë mase pasot viteve është e mundur Allahu na i boft mundur që në ta kemi njëmisa, shumit, një gjamië sa gjamië e shomit ni qinë me ni qinë insha Allahu ta'ala e ati të ulemi e të rimë gjamë dhe gjojmë bisejda e mësë kemi problem Elhamdulillah që jemi më shumë se gjamië e joni Elhamdulillah që jemi më të e proseso kemi vend po duhet të bëjmë men kër jemi më shumë se gjamië e joni duhet të bëjmë men shpejt se qfar aksion një duhet me morë Natje jemi nadal në ajetin 85 në Kur'anin e Kërim suratul A'raf. Wa ila madhi la akhahum Shu'ayba në lidhje me pejgamberin Allahu xhallaluhu ve xallahu ve xallahu ithli në Kur'an ekisë emri Shu'ayb arabis ai kapasni çetë rëmen njohon hebrejtë për shkak të ishte ibn e Israilit por Kur'ani i Kërim Allahu ya arabizoi emë ka thon Shuayb të ndëruar xhemaat dje në ajetin të adoza pen suratul A'raf Spjegum disa gjona me shembuj që i takojshin ati ajeti dhe ati spjegimi që i banë në mëgje. Problemi edhe smundja, si që lajmrua mëgje se qdo për nga marë thirë në islam, mirë po shërën smundja në ati populli. A i thirë në islam, prea ademit, e shërën smundja në që i ka dëviju populli, i kësa njërë ditë të dëvijuar në vijen e drejtë. Dëvijimi në kohën e lutë alë i zëramit në apam, ditën e pargjej që ka dje pa më devijimi i popullit shuaibë a.s. që jetë ishin ku ishte shua, shuaibë ku jetë të nëtën shuaibë jetë të nëtën ku aki vend nësë kalzum ibrahimin palestin musan palestin a i qetri në gjib ki qetri ku, në irak e, ku jetë të shuaibë vendi mëtën ashtë nësefi kush ka ullëtu për nësaudi kur ti sosë e tokat e jordonit sotëm edhe para se ti sos nja një qënë kilometra, është një vend dhe kaim njën maën. Në atë vend kërë kaim njën maën, nërmet të bukit edhe maënit, është vend dhe madhjenë. Këtu ka jetu shuajbi. Dhe dhjimi kishtë, pra, kantari. Matjen nuk e kishin regull, matëshin shtremt, rejshin. Allahu gjelle gjelaluhu në Kurani Kerim në gjuzin tri dhetë, në suratul mutafifin, me këtë qeshtje dhe shërimin e këti problemi shum إتليش قاترون شوشري انقادل انقادل بابا سبريتي ديسة آياتنا في اللي من السورة بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فان جهنم ما سيقوليه بادشم جهنم كان مهين يرزد تثلب إذا اكتالوا على الناس يستوفون كور سبريتين مماط شيرت بارتا كان دشير مبي بلاد e kërkojnë gjithë ma shumë se plot, ose nuk falin fare, këtë këptim e ka jeti, dojnë pak ma shumë, ose nuk falin fare, nuk bojnë lëshim fare. A Rasullallaj shka thënë hadithë? Rahim Allahum më ra rënë, semhën i dha ba, o semhën i dha shtara. Allahu e bëfën me rëhamet, zëbritët më më shiren e vetë, më bënin njëri i cili, kur të shese, lëshonë pak. Kur të bleje, lëshonë pak. Edhe kur të ende kurt bleje pak në shkolë. Kështu e kanë muslimanat. Si 1955 markë e James Scali po i lipi. Si pazar i muslimanëve bojnë. Keta mundesh me pa te jehudit involved në Gjermani, hin brigras në Zvicër, atë i shaf çmimet këtu. 999 markë. Kto i shaf 499 markë në lot Fenik. Atë ato janë çmimet e jehudive. Musliman çmimet nuk i kanë këtu. Muslimanin ç'ka 1200 markë. Kështu që ka? Mark. e ka muslimani. Tha, Pilip, kërë, dhotë mi markë. E tënë e ka dalë e nënëmi, ka dalë, ka dalë, të ditë vinte ajo nënëmi e përshini, shpejt, shpejt, mëndime në doqerve, edhe e krijnë pazarin, edhe i thonjë një një qetrit. Apo ma japë me zemërë? Shtu i thonjë? A ma ke dhonë me zemërë? A e lash? Jo thotë, ja papësh hajrin e tënë e katunarë që, katë me katë, do me thonë, katë mbi katë, tu goftë hajri shumë kat. Këtë kuptime ka, edhe aje merë me zemër, kje shetë me zemër, edhe kje i thot këtive pareve jarë a bit, janë pash hajrin, derin pikën e fundit, inshallah, milionat banë, edhe dahën të ditë, si a shë ma mirë, kështu muslimant, që eshën edhe blenë. Aja u dija shëtë ndryshet? Aja u dija që ishtë thamë, kështu thëtë? 1.999 pikë, 99 pëni. E njerë i jonë, kërë qëkoj e me blenë, du që janë të të tive, e shafat njëshin, një mi se nuk për shafë dhë mi ka kujtu se e ka blema pak se dhë mi e një fënik e ka blema pak se dhë mi ku një fënik e ka blema pak se dhë mi po qaj njëshin për para ja ka të ru një mi marë këte mas pi pa kujdesit pi pa kujdesit qka pëndos qka po bojnë trektarot profesional para ati gjahili kur blem në, në, në stadiumin ekonomikë të ekonomijës moderne. Unë kam pas një provimë si vetë në Bejrut, shumë trash, ekonomija islame. Po për ati, usfjegoj, për ati provimit tim që kam pas ekonomija islame, për ati spjegoj ekonomi moderne një, nga një provimë që kam pas në kjellën kur kam së djuë, në Gjermani. Ishte fjala në atët testit provimit, pse duqë janë të mëdoja në Evropë dhe në botë, nuk kanë shkallë. Po janë barabar me së kakun. Me hinë ka ufhal, ka ufhof në volvort, ah, me hinë bajer ka ufhaus, në migros në Gjermani, me hinë loj loj, a njën zviter, me hinë aparatu të janë e mloja, barabar me, me së kakun janë, fusë genga tone ku anë shati, nuk ashtë kalë me hinë dë qanë, plus ata një, di, pëse dë qanë e të mloja, pëse dhirë të mloja i kanë shumë, e të shum? reta pëse qeli moj një gjithë mund, së ka me qelë njëri hinë dil, hin, dil. Isin për gjithë studentëve anë kand botës. Se ajo ajo ajo konkluza e ndonjave studentave të gjithë me fakultet çka kalon ishin 90% po i sek, se ekonomist profesional ato shumë të mëdhtë i bëjnë duqjonat rrafsh me sakakun që ta shtin fëmijën duqan edhe plakun. Dhe me konë me shkall, a i shkallat dhe veqari, thot ka shtu hinë që duqan me kshira, ma kanë a shumë për për përgjë. Rapsh, më s'ket problem. Rapsh për një punë, pun, rapsh të a i shkallat me kulitë invalid, nuk ka nevojnë a për shkallat me i bajt drejt i mrena, për i së kakit drejt i duqan. Me kulitë edhe atë dhud mesht, himrena, me shti mrena me pashka, kësa da i ka parën gjapë. Edhe parët e ati janë citat i 25 veqari. Që kur kush më sprekët me kërkan sa i pe pople, a gjithë të mosu me ka me uprek, me ushtavit, ka qef komot, ta kësë gjanë ka të hesa ashtu e ka regulu jetën e vetë, më sprekët kur kush me kërkan, që Qe është jatë qeter, pse dirë të mdoja dhe pse rafë shepave, edhe mund në derë i ke gjonat që nuk duen kur të është në derë, atë është ka i blenë tri vetë një herë ati i ke për shemblë, jak në rypit, e ke mund në derë i ke ati e tja, për ditë blenë vendjaga, pat ligjonat, kastravetin, kosin, salaten, supën, mund që është duqonit a gjithë poshtë, eventualishtë, e pëse kështu, dhe që atë është ka zduen, të i këshirës të shkuta ne, bënda kje kë i blenë gje, i blenë atë është ka zduen, që i se ke e qare, edhe një herim shumë duqonit të dolë, e pra majtë smrami ku pagunat, i shka ke majtë smram Api kë ke do kep mëngjes, api kep pas sapun, api kë do cigare, edhe do palaçë, edhe do rëfilash, ka hiç, edhe pa to ban për një më ban pa to, e ti vesh çetn ark korpon kur, tone, edhe mës brave pak pajlon parë. Mos i ti përstar donja birrake. E kështu kanë thon ai populli ative. Për ditë problem kanë 20 mark më ma shumë se sa po dalim me ble. 30 dit 600 mark. 30 dit 600 mark. 10 anëtar 6000 mark sina me koni hupi njerëzën ditë se dinë s'ka po ndodh. Ekonomia moderni kështu i do në gjonat Gjëmatin dërshëm Mirë po do ka në qefë Unë si jam këtu Po kur hinëm këtu të eshitëmja dhe eblemja të emotëmja Unë ka majetë të të ispjegusët Tha wejlun lill mutat si fin Tha në gjehen në mhin ata Të cilët Në gjehen në mhin ata Të cilët kur morin prej qerve E dojnë fethin shtang Tha si në grunin Venetruz në krija dhe bute paskello Tha si në milit me lës E do shtang e do. Ua i dhe e keluhum, e uazenuhum, tha, kur motin këto me ju dhonë qërëve, me enë, ose me kantarë, tha, e lonë pak në këstanë. Tho, s'ka gojnë, e, shtiti për një kile pe këshira, më napolli, kur të amore duhonin t'je, kur të amore duhonin, që të thot, nëjë, ajde, nëjë dengjë në vagë, veç e nëmë të në vagë, 28 kile, 25. Shka u bomë dhe di kila në harari, <laughs> ndë gjohë, ndë gjohë Ose gjimë skille po pojmë Gjimë skille harari Ndë gjohë mirë Harari gjimë skille Mera harari në e në vagë për i zatë zotë i të vagë altonë Dë Qira i ka gjimë skille? Pse, Pse gjimë skille harari? Pse një kilë harari? Pse një kilë për shka? Se ti kejnë 100 denga në 100 kilogram ka 500 mark Kërë ke dalë për menapolitik e leon 500 mark A gjithë sa dak ok. A gjithë i le 500 mark E trakë 500 shpi ka 500 mark Sa pare bojnë bën 250.000 mark 250.000 mark kanë metë për një katunit 100.000 katune 250.000.000 mark shtu që e bonë shumë shpejt të pasun e ti kur s'li rrit për pet ti kur s'lun për pet fare lemo, nese po s'ketë drejt s'ketë drejt me diskutu nuk këtë drejt me diskutu ti e përrodhon, ti lodhësh për ta ti mitësh, ti, gruja, fmi u kejtë u mitëni edhe une ama, e ti ama s'ketë drejt me diskutu saj kështu e pra to Një kjële, ndëngë. Ose, dhejtë në qënë. Dhejtë në qënë. E shka kërë në të dhejtë të dujë. Dhejtë në qënë ujë. Në do, ori kështë e ujë. Mosin, të pari sa punajeme. Në rritë të dash punajeme. Edhe a shumë bile punajeme. Edhe jotja. Edhe këtalu alën nësi, jesë të ufun. O edhe kaluhum au vazaluhum, ju kësirun. Kër të matën për me dhonë, ishë kur A la yadhun ulaika annahum mab'uthun fa Allahu jalla jalalu. Çito, a nuk besojnë se ditën e Kiametit nxjallën. Men yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyamah. Aiçi vjehli venditën e xhikimit me atje ka vjedh. Aiçi vjehli venditën e xhikimit me atje ka vjedh. Njoni që ka marr mendja, u ka përti për skajtullës. Se çikë at darrahui pas karambi ullka na let me ngat, e ngata atat ditën e kiametit me ata dal paraqej njerëzies. Njëri ja ka marr me një tomat ka la moçin, kajdullës, s'ka ka problem për një tomat, me marrën me acid kalitem, tu ka bërsi për ullë, vënë me akja, me akto mokin ditën e kiametit. Ta shohin këjt bota se s'ka i veti. Nuk ka i veti e mori. Çe tremendën se kjo puna as e letë, merr shatin, më shku me vadin në fush. Gjoprcan ka, ka bostani hasa lë sot t'kufron lëbunis prispun e mer në lëbunis e reagjesh ti thadit edhe shkon fol kush e mirë pra ai ka këni një lëbunita një gjem kanjo ai mat pa hij për kapunoj ai partia ja, mos frakati mos frakati fare nimeash ska probleme nimeash ndër nimeash ai gjiamon mos frakati ati ai kur të vjen ai netajo po ti mos frakati ti kujtoj se je vërt thotë të ambostani vllavit as vllavit mos frak Se s'ka aja ti, e diqis jelnot, amati ditë në këhametit del me atë lëbunitën të hongër, që është të para kejtë poplit të rinjën mrejnë anë ta, i bom harabat, kria jotë edhe të tira, e bom e sa një kodra, goja sa një lugin, me zdi kodrave me të pa qërë se këhamër haramin. E këhamër të hujë, një po burë, malin e hujë, ke kujtu se këto pun me të keshme dhe agje shkojnë, këto nuk shkojnë agje me të bus të Marve, a gjithë shkojnë punë të nërishë. A gjithë dhe përveshin edhe vashin, pyte qka kemi ka zunë një dit, me herët për mos me këtite ma. Tha, e laje zunë në ulajke, ëndëhu me buhë thunë, e lijehu min azim, tha, aspo e din këto njërë, se kanë medal para Allahu në ditën e move. Lijehu min azim në ditën e move. E ajo ditë e move, thamë i ka 500 emna. Njoni prej 500 emnave, i kësaj dite, tha dita e frigë Bu gjuhun jau me idhin uajjipa Thaft tira të friguara Derin piken e fundit A bësaru ha ha shia ah, Thaft shik Shqyqojnë posht a shofin për pjetë Shqyqojnë për pjetë Shqyqojnë për pjetë a shofin për pjetë Nga friga 15.000 vite në komë Lat e zalu kadema abdin Hatta jos e la anarbajnë Ske me mund me lujt prej venit Pa u përgjit për katër gjona Ska me, me lujt 15.000 vite me një ven në komë duhet logarin me dhëmë për katër gjona, ta, anë shababihi fi ma afna, rinjen kë e kelon, numërë një, rinjen kë e kelon, të plata, e kelon të plaka gjitë, anë shababih, rinjen kë e kelon, wa anë malihi, fi min ajnë këtë të të të bëh, wa fi ma anë faqa, pasurin, kë e mërë edhe kë e në, nah. Dinorët që i ke pasi, kë i pose duhe ke arghjuh, kuj mora ato, edhe kuj lave, kjo e dita. A në omrihi fima abla, jetën e përgjithshme këket, kë e ke arghjuh, kë e ke shkatru këjt, u an ilmihi fima amile beh, edhe atë diturit qita dhe Allahu e rëspjegove njërzve. Edhe adhe prove me ta. Qka bëne me ta? A ndoshta, Mos u thotë prej njerëzve më i thon se po fol në xhamim, ara e keni tepru. Mos ke pas frik, më thanë me, me i këshillu se e keni gabim se përket në varr ka azab. Pyetje ka për këtë anë varr. Na gjën ditën dit mësë, e Kiametit ka përgjigje për këtë. Mos mos patë frik, mos patë frik më i thon njerëzve, ej helbet mara. Kësh të u thon se droga është haram, që po çe po djinin në porta e njerë i smogun do më, më fol. Po epi njerëz dar koolin, mo njeriu bota kjo shumë njerëzit po vjedhën edhe kjo u boshum njerëzit po rejnë edhe kjo u boshum a në përëm bilim këtë fletë më të keqenë kësi e pranë po, kam qenë kësi ndë gjohë hadisin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam sa men këta me ilmen ulgjima jaume l'kijama bilijami mine në nar aj që dim nisen me këshilu poplen e vetë edhe rezervohët nuk e këshilon sa ditën e kiametit frenohët me një frej prej zjarit gjehnemit i vëdni frepre prezjarme në jehenem. Edhon jara sallallahu alajhi ws. pse keta ta kje ditën pas ju thoj kati. Kje ditës ka duhet me thon sot pas ju thoj kje e i li ke me sku gabim. I li ke me sku gabim. E ato pastaj ditën e kıamet e sa rasullallahu alajhi ws. fitoi narzie. Et kanë të arsi e tha i varren kti hoxhës në çaf. I varren ti hoxhës për krau, tula një popull e i thoj, "Eh, ti, ti ke fajet. Ti, ti ke fajet. Se ti smojshë dhe sëjshë, ti ke fajët. E ato shka kanë qefë, sa një arashullallam me i bërë këti që një popull, i varë në qafë, sa ato kanë qefë ata me mërë njëhën e mor një më vete. Janë të interesuam me mërë njëhën e më vete. E ma si se më thave pra, e më lëve me mëritu, këta, këtë ke vendin. Hajde me muhe. Hajde me muhe. Këtu do të redhin gjonat, sa anë shababih i rinir, anë ilmi i diturirën. عن عمره يتن وعن ماله يتن وعن ماله يتن كي كمار كي لا مستكي مار جترم دنها مستكي ماشترو الشري يشيطاني تذكي لوي تاي كنار يوت اما تايين ايوتا هدية ألا يظن أولئك أنهم بوعثون ليوم عظيم يوم يكوم النسو لرب العالمين فاديتن كورن يرزيه دطشوه تريبوري فرا الله جل جلاله دطشوه تريبوري مسهراني جماعتين دارش مسهراني Ato kilët të vaga, agje shka i përmena pardit, ju kanë shkrujt juve. Ju kanë shkrujt ato. Këta të tjenit besu shumë suhur, shka besoni se soda Ramazan. Ato ju kanë shkrujt. A i shka i ka hek me një tefter për me të bozë lëmë me uboj, pas anik ti mësë me uboj, do qëri kanë shkrujt ato kilogram për mesër ti mu bozë dhe ngin a i pukaroj. Mos haroni fare, se kjo është e vërtetë. ادمنسترات الله جل جلاله شنا كل صغيره وكبيره مستتر تزمضغلا اذا تملويا يكمي شرويت صد هاي طاسون تيفوكتي وارفور نثر تي طاسون اي وارفون ما جمع الله بين الخوفين في قلبه فلو كتبون الله دي مرزيا ديفريغا من زمر دي مرزيا وديفريغا من زمر سموتن Kushe ka pas frikën e Allah unë këtë dënjonat dënjon se kamo, se së di frikë atin me nizemër. Kusha mërdit për e zullumit hujnë këtë dënjonat ditë në kiametit, a i shka ka bo zullumë në të mërditët. Unë prapë s'ka mdallë t'i këtu, alo. S'ka mdallë se s'ka arvakti me dal, alo. 250.000 mark në vitë, 10 vjetë, 2.500.000 mark. 20 vjetë, 5.000.000. 5 her ka 5 milion, bojnë 25 milion mark për një shekull për një katunit. 10 katune, 250 milion mark. Këto bojnë pare trasha shumë. Këto bojnë pare trasha shumë. Në ketë du njohë ku i minanë, në që ketë du njohë këtu. Në vitin të dhëtë e setë, studentat Gjermanë e thinë Frankfurtin për një problem. Në mrami e i pyti një gazetarat që u dheqë të thaë, tha, Se e thit. Tha? Se tramos milion markë keni bozu lum. Se e thit. Tha nuk e thim, na tha e thit ju. Ai tha kështu, e thit ju tha. Sa çka banam na? Tha ai pa çibritin për 10 fenik 11. Sa pa për një fenik e banën këta? Jo, tha se banën për një fenik. 60 80 milionë dong në Gjermani, 80 milion fenik. Sa kthein marka asha për sa që mi bëu. Sa sikimi bëu për një fenik sa? Për 50 milionë njerëz që blen çibrik Sabale ka një fenik saprata që mi bëu. Sa, paniza rajos del shumë, sa del 5000 mark për shembull, jo tha. E kemi bota për 100 vet hesap. Zakris ban sa për 100 vet me i vëdhë, i njerëzit kanë ifenik çka bani, paratë kemi bota. E për 100 vet dalin, dalin hakarat pumpkes. Prap dog e kanë kokën. Për miçap edhe këto mendojn, do të jertë kanë kokën miçap, edhe këto mendojn. Kjo donjoa kujnash, kjo donjoa është një palë të njerëzve hu. Edhe këtra i takon muita sa i pale interesant. Të drejtve ju takon kjo dunjë, edhe të drejtve ju takon bota tjetër. Hajde tash pra. Ne ta ngrejmë gishten në amin të Islamit. Edhe ne tfolin ato mdukë terrenin e kan. Mos kanë shkame urrejtje kët Islam, por mos kanë vërëqje elbet, pse Islami thot me mod drejt. Ku janë ato që po thojnë se më na çon te masash? Kanali i drejt duhet më zhduk për me skuqte para. Thasen më mushkëç duhet më lënd dash me skuqte para, se në Islam s'ka mundi ndrisje, ya ja drejt, ya ja zban ku janë atër shka urejnë këtë fejë ose, a plakën të në gjona dhe njëherë a bod dhe njëherë vjetër me mod drejt e talom të ta kompenzojmë me një qeter të zhevenzojmë me dishka qeter me sistemin e pilonit a plakët dhe njëherë fjale allahu të gjellë të gjelaluqit këtë nevoj talom të ta amorim sistemin e dikuj allahu thonë kura një kërim fej dha kull të mfaadilu kër të fol një fol një drejt o i dha hakem të mbejnë Kër gjikoni, gjikoni drejtë, a plakët kjo dhe një herë? Pra islami, kërë thojmë na është për kejt kohët dhe për kejt vendët, kemi një material të bukur të shumë edhe të sinqerë si ari. A plakët a i dhe një herë? Jo, valuta që po e bëjnë grafë në gjavë të nasër, edhe s'po banë me shku në nëse për ta, s'po banë heqë, edhe fukaraja s'po banë për ta, edhe a i shka s'ka mundësi du të me shku në Turki, Kerkhuzin Altonit më e pru pa çetër më varrmsa, s'bën hiç patan. Duhet më i mi pasu nozat, duhet më i pas bilyzikat, duhet më i pas ja pas stërmat, duhet më i pas rrapati stërmat. Këta duhet më i pas këto, edhe xhilponën me 3 lira, edhe një xhilpon pa fuçe, edhe një xhilpon shami, edhe një xhilpon ngershet, këta duhet më i pas, pse? Dhe kësa, kjo, kjo ishte pare një ditë, kjo ishte pare me shku në pazar. Interesant, të gjemë të tojnë se dinë, me qatë 5 lirën e lirën, di lirë e gjimës, me qatë qërekin edhe, ma i vogli shepa të emni, shka ka lëzumë dësë, ma i vogli, ma i vogli. Së kur të nashim o të dojmë të tajnë, denor. Ajë, jo, deni. Denore ajë që tërdeni. Qa, mëngër e këa emni, mëngër. Me ma, vo, vogla pare dhe altonit e këa emni, mëngër na sot bojmë mudarë së me ta dhe krenuemi pleçët e tonë kanë blej me ta molla kanë blej molla dhe të më ngërë dikile molla kështu, alë parë ishte në pazarë ja po interesant sistemeve ju ra moda dë vërtetës nuk i ra moda asë njare sot në qafë po varë edhe krenuemi me ta islami ashtë si 5 lira shkojnë e vinë generatë e sisteme a i në qafë varë 5 lirë ati si hupë moda kurë Si hu, pse e u pse s'slaqet ai pse ne haqallar çe kaçe mosh me gojen kur thojm dini jonash kur shtetutar edhe as ligjdhënat organizon jetën në të gjitha vendet edhe në të gjitha kohët pse në të gjitha vendet edhe në të gjitha kohët duhet më fol drejt kush ban me rrejt në të gjitha vendet edhe në të gjitha kohët duhet më xiku drejt në të gjitha vendet edhe në të gjitha kohët haki se hak kërkui edhe kjo s'bë vetër në të gjitha kohët edhe në të gjitha vendet duhet më mod drejt por atë sahabe ali selam Mësë mundjën e poplit vajtë kështu është rëjtë Fa, fa aufu lkejla wal mizana Wa la te bëkhasu në nësa ështëja ahum Ta matë në drejtë Edhe mos i pakësori gjona të njërzme Mos bani shregullim Edhe përësijën qëtër ju tha Wa la takërudu lahum bi kulli sëratin të idun Fa edhe ju po e banin i gabim shumë të madhë Po ju dilni njërzme sa në rrugë shua ibe a.s. E ato që po dojnë me arë si pas të fësirit ibn i k Ato po doin me arthat e une me mbesum u e ju porrinin mesen e ative s po i lini me aftrute besimi vërtet sa largoni edhe kët punlit mos e bani kët pun ikni piksal wala taqaudu bikulli siratin tuidun wa tasduna an sabilillahi wa tabghuna aywaja safa shuaibi un po ju shafase rrugën e Allahut ju po doni me bësh trembë ju po doni rrugën e Allahut me bësh trembë in deruar jema çfar kje nga veti Shfar koncepti ke tash nga të vetë në pjelimin, në këtë pjesta jetit, ju po do një rrugën e Allahut në e bo shtremë. Qish mundët njeri rrugën e Allahut shtremë në e bo? Si mundët? Mundët, mundët. Adi qish mundët? E merë një shkenstar e dhe opjanë një liber, sukur libri i Hjau Lumuddin, sukur i Gazaliu, sukur libri El Muqaddime, i Bni Khaldunit, sukur literatura e Kindit, sukur literatura e Farrabit, sukur literatura e Farrabit, e e e lloj lloj filozofit islam çipa islami e i marrin ato prerakatn sin viteve i bojn gjermanishtë, anglishtë, italishtë, frëngjishtë, spanjishtë, portugjezisht i bojn këtu. E pastaj 863 vjet Spanja ashtet islam, e gjemtë Evropës të gjithë shkolon spanj. Rraf 500 vite para se të vjen Islami këto vende të na këtu. 500 vite më rraf përpara. Edhe ato pra Organizohen jetën shkendëtore Në apërmet literaturës islame 500 vite para se natë jemi musliman E gjem të ative shkollohen Spojnë të gjithë Mas i morin këtë të të tëri Vinë në Itali, Gjermani, Frantëve Edhe Anglije tjera E i, i, i, i, i shfletojnë Edhe i përkthajnë Se cilin gjuhën e vetë Pa hem në të autorve Pa hem në të autorve I rotullojnë fjalit prej ka shpina E në nëzirin kuptimeve Musmudit prej ka gaburimin e ta është të njëni kreative, boat filozofe ka e më në Niche, qëtri filozofe boat e ka e më në Frondi, njëni boat filozofe ka e më në Hegeli, qëtri boat filozofe ka e më në Götë, njëni boat filozofe ka e më në Albert Einstein, e ketë në regullë, s'ka fie problemi, boanë këto filozofë, njëni vizatoni ka e më në Picasso, qëtri shkunë vjërshë, e ka e më në Shakespeare, në regullë, në regullë, ketë në regull masaj kulturë e pranojmë islamin të vende alhamdulillah e tani qato librat e kashka kanë kuptimin dë vërtetës prej ka shpina i mormi në lakmi dhe së në deportoj mrenda me po se pika ka, e, e pat prejardën kur ven njonit drejt në original në asaj libre hibnë kur si gjamiës në këtë vend e dhe thot Hegeli a shërbi për filozofin e vetë me Kur'anin Kerimin e përkthyer i përkthyer në gjuhën gjermane në shekullin 18. Vjerë ta shekullin 18 në gjuhën gjermane. Gjermana përkthejnë Kur'anin Kerimin në Evropë parë me në shekullin 18 para herë. Edhe tha, ç'u tha? Kur të vdesun, ç'u tha? Kur të vdesun Një harmë, një kumash, emnin Allah me manu në gjikës. Emnin Allah me, me bavu në gjikës, thaj. Thash një ditë moti, Wolfgang gëte, a i tha një fjali, pra për e zeki kemi thonë që njëherë, a i tha kështu, ne evropianët e kemi trunën e preskët, jemi mende preskët. Kurdo, kurdo, në kohi e me pranu islamin, pikë, në barim i citatët, shka për pritë, E pa, që shmatët me kanar? I ku i kanara ma i mirë? Qëta është përpysim këtu prasë? Na e mi të kanari. I, ka, I ku i kanara ma i mirë? A është ma i mirë kanari i gëtës, i cili thosë në Evropianët, të gjithë dhudë me pranu Islamit, a është kanari i mirë i që ati vla u ta në otemi që thosë në përmeshku në Evropës, dhudë me lonë Islamit. I ku i kanara është ma në regullë? Kusë shmatë ma drejtë? Jo, gë se a i kanare në ka matë mirë, anë shumë ma i shkollumë se gëtja i jëtë, ti e kej njërën që i ka lezu gëtë, bu bu një ibrën e gëtë, se dhe përdo mu bërë gëtë me sëpare, unë se jam bësh me sëpare, një njeri i cili lezon librat e filozofëve, edhe nuk lezon hadisën e për nga merit, nuk lezon kurani kerimin, nuk lezon komentën e kurani kerimit, nuk lezon landën e besimit, edhe nuk i lezon argumensës e besimit, ai njerit porta ka thon nje prej ulemove ka hem Ibn Salah nje prej ulemove ka hem al-Nawawi kan thon wabn al-Salahi wal-Nawawi harrama Ibn Salah ja al-Nawawi kan thon harama me filozofinat me thënir mujarrada an al-din ela me prej fe prej argumenteve te islamit filozofine ela me as harama me thon kan thon وابن صلاح والنواوي حرمه وقال قوم كنظن في ذول ما تصير يمبغي ان يعلم بان بان ممسوك فن بان فلسفيه بان ممسوكي بان ممسوكي اكو جيان شاتوكي فاتوكي فيانكي اكو جيان اتو برو كن جوازه للكامل القريحه كان من ابيكتت مدامزوين ثا من ابيكت ميت ثا ندمزوين فلسفيه سكابل بروبلم سوديونه هاي اكو جيان من ابيكت ميت برو ta mumari su sunnati wal kitabi li ehtedi i vihi ila sawabi ta këto janë kanë lezu libri në Allah o të hosunetë në për nga marit këto tha janë me në pek këto tha në të lezojnë filozofijë s'ka problem e mirë Londë e filozofijë si Londë s'ka pra si Londë aja është një deti ku kush nuk di me nëtu gëll fatën fillim filozofija si Londë është një deti a i qizdin me nëtu në ta te i pari hapë më një herë, duhet bërza pëmohë që me armen dhe rama, ves 4 do të kësur litra ujnë, mbarkë të ati i kapi i më mrena. A i folë me klukë, kërtë folë, kështu e ka dialektin. Dove fëna i mëqët. E ato që i kanë lezu kur anikërim në osëmnetin, ato me në pjekti, që ka bojnë ato? Ato më shumë t'i knoqën, a gjë fellë ndeti. Si ke ati, zolku ku çopallatën nuk i ke atit e çopollut nuk i ke ato ku naçën në mrançi në mranfik naçën njëni kështu tha shkoi te dënizi e kshpap dit njëni kishni për dënizë shumë mirë edhe kishte sku dëniz kur mrin theftet para n har shafta çajui edhe i shaft njerëzit brenda plot një sho shumë larg thash ka thoshin be dëniz janë shumë i fell that tha, për n çafta ti vitati Qa, qa, ai, qa qa kish fel, fel, a i qa që kishë patitin e felë, tha? Shumë thëjshin felë, A Denizë, tha? A i sefa? Jo, jo, a i e kishë 150 metrë në rëveti, a i po ishti i ushtru më notu, a i që ja ushtru më notu në literaturë mirë, a i në të lezohet shmos. Ama që atë fatosit, jo të fatosit, a ti fatosit, të këti fatosit. Se shumë fatosë anaf kanë mledhë, jemi habitë. Një patos të shkolla po delë, një patos kretar po delë, nja krejeministë po delë, amush me patosa. Po të që ki patosi jo në kemi fjallin tu, që a i patosave, që a i lugeve dverda, që a i princezës, që a i spinozës, që a i hastalavistës, që a to më sthudën shpejt e shpejt e filozofia pa i bonja disa qindra libra në lidhe me islamin edhe argumentet e ti, e kur ta krinë ata e qelin dritarën matë modhe e ta pastaj kanar i ktive për putët me kanarën e kurani kerimit. Për putët kanar i ktive se din me i modë gjonat drejtë. Din me modë me venë. A ma i madhi problema asot tëli? Ma i madhi problema asot se njerëzit s'po din me modë. Njerëzit s'po din me modë. Nuk përdi me modë faktik ish kur kushë fatikis konkurrs po di my match me po thab dursh me Elan këta për me mal këta haj dorë nota Me Elan këta me mar këta unë diçi me niçë trëvend kodi kun Leh has në shpat me re plot kur ta bish le këta e mar ata veç me ni vend çë dërkuin kban kjo kjo ki definicion nuk vazhdon çë trëvend i ndëruar i xema Sa so Shuaybi wala takudu lahum bikul sirat famusulni ruq me dal njerzit kjo literatura e filozofëve tha si Goldziheri Edhe qere, qere, qere Golda, këto janë ulën në mesin e dvërtëtes, njerëzit mosmilan me ul me ul te trieza argumente betallahu dhe jallaohu o jalla shano. Këto pra shtramoht rruga. Këto pra, o te boguna ha ajoga, këto shtramoht rruga. Mos i cekim fjalë të përsëritura njerëzve me u b banal se çboni Darwini, çboni Morse, çboni Engelfi, kur janë banën çetësan devijuan me milione popull siç tha më herët, prej rrugës vërtet. Kështu tha Allahu stra mot rruga. Tabghuna haywaja wankuru id kuntum qalilan fakaththarakum. Fa o oh, people, Shuayba al-Islamiy 11. Oh, po sa ju thuni kështu, kam pak e nashtoj Allahu xhalla xala hu. Çu sa thuni, kam pak e nashtoj Allahu xhalla xala. Thuni alhamdulillahi na nashtoj. Edhe na kemi qenë si ket xhami pak e në kështu Allahu Gjelle Gjellehu a ka argumente që kimi qenë pak unë kënë ardha hoshtë në këtë gjami i gjeta 35 vetë të ngu dërës i qinije kjo ka e vërtet se unë gjeta në këtë gjami pite gjami dit nire në përduari u kolë mu kolë tërë dhe gjami dit a gjethë edhe vetë isha gjemat në atë kohë ngu isha a Allahu deshti ishte kjo dëshira ati qineve mos nazanë nas banëm ati sen po kjo ishte dëshira Allahu Gjelle Gjellehu sa suni pra elhamdul Tha dhe zhkuru, idhkuntum kalilen fa kësarëkum, tha thuni, o, zotna pak kemen ashtu e Allahu Gjelle Gjelalu. E pëse po pëllishtu ajbit pak? Po pak dhe, një ditë shi prej qilë e preshen, një ditë zërstele për fundi, një ditë anje e nuhit, një ditë raskapitja e poveve totale. E sa matën prej anjeznu i trem dhejt, a tham. Sa i kishin besu lutit? Lutit sa, gjëmati lutit, sa ishte i madhë? Allahu në kurë në shpje dojë sa për akrejna men kane fiha minë lë muëminin sa i nëzërën besimtarë për në shpje sa ma vëgjët në fiha gajre bejti minë lë muslimin sa zë gjëtën sa përverë se në shpje musliman sa në shpje ishte konë edhe një preja isa shpje matë a matë një preja isa shpje sa jo ku shka jo shka matë gruja shka sa Allahu për gruja në atin kërani kërim surët të të hërim në surën e fundit të gjuzit wa mraëtë, darabë Allahu mëthëlem lillazhina kafaru mraëtë nuhin wa mraëtë lutë. Tha një shambul për i sëllim njërdhijet për ato që së besojnë, për allahu jelle jelalu për i sëllim këtë shambul. Por një besim tarët, gruhën e nuhit edhe gruhën e lutit. Të ditë të grahë. Për ato që një kë besojnë, për i sëllim të di shambul. Këna ta tahta abdajni min e ibadina, fa ishin thë nënd prej burrave mdoj, të mdojt, që pa botëa ishë ndoslartë të tonë nuhit, edhe lutit. Fë këne ta huma, fa i trafëtuan burra. Jo i trafëtuan burra, dhe në të punën e trafëtisë moralit, po që është ka bajke gruja lutit? Kërë i vishin lutit misafir, ajo din të ative jaramozave, me i sharet të grave dhe shërit ative, din të me ju kauzu ative se mrena ka misafir. E më ardhë ato me e sulmu lutin të një në shpijen e vetë, ato jara mazat e popullet ati i për të cilët folim na qe. Po të i thu, qishë mara gruja, që ka bërë këta? Ajo qishë gruja për nga meri, që ka bërë këta? Aha, mëso habit fare, mëso habit fare, se gratë, gratë, kan nivelin e sharet të ngritur, kan nivelin e sharet të ngritur, për pak e s'kam rinjë gjelë. Ti përka shërë, apo do me ditë, për me organizu ti një shërë kush je. Për me organizu ti një shërë, je një qëski. A di pëse? Se del me gdanë fillim, më njëra. Zdinti! Zdinti faktiki sën e banë ata dhe me dashtë, ti e banë, për në qëshë se një delë. Ajo i del në qëshë. Për, për ata po thomë në përpake me më mërinë qëllë. Se ajo i del në qëshë. Ajo përka shërë, aq e limusht, Asha që li mështë sa që pështon për i dore ma mirë se peshki e ti faktikisht kejt më ndonë se je në njëjën e pikës rahmetit të jetu a ajo ban lojnat e vetë më renda që ti haber nuk ke. Mirë po këto fjal me i folë dikush jelnot pë i femnave pë i grave, so, po këto du të mi argumentua, po. Këto du të mi argumentua, kur të argumentuar, ka kamja majt për argumenteve. Du të mi argumentu këto. Gruja e mratit azizit mratit aziz në gjipt i boni disa levizje të cilët levizje dulën në shesh mas disa viteve edhe ata të paguara me burg të pëngamerit Allahu gjellë gjellalu gruja një gruja lutit gruja lutit dilke ndërë të ki qëfë me ditë që që i ka lajmru ato ahmo këta jo marë të shpia dilke ndërë e qëlë këtë dërëm edhe sta një i vlevizje cini sahabët edhe mbyllët dë njohë prej ative i aramozëve sokakut i thëj ke këtu ash apo këtu sash apo kemi apo nuk kemi kinëse a i pyti a keni mil e kjo thëj ke kemi po ato e kuptojshin se misafir kemi në këtë mënirë ju përgjitë këja jo ative Edhe kështu ndodhi pra Mu kështu ndodhi Erdhen me lejke që spjegu më gjeprejt e Ibrahimi E të luti me i kalzu prega ditu se Sa hatin saba Kër të bohët ta mam A krepat ka amari Po kryet gjdo gjo Ta mos i ban zongru dhe sonde Ajo në mrami ju pa të kalzu ative Se i ka burrem do misafir Ato tani sulmua Sulmua me dherën e lutit Edhe i than Na te misafir mës të tu kemi pun Luti i mërzitur mirë Se në shpijen e ti pëndodhë marri, në shpijen e pengamerit Allahu gjëlle dhele gjëlelu. Ajo që si pas ati, si njëri, do tjesë e një histori, derit kryet kjo botë, ju sel ati, lenta ati e pengamer lëkut, edhe lenta ndarit që të pisë njërë në përkokë, hini në borë rusel njëherë dhe dulë ndirë prapë. Tha, in në bëna ti atë haru lëkumë. Tha vajzë dhe të mija janë për juve më të dërshme, më të pasratë se misafiz mrena i kam bura ta na to lëka dalim të anë në në në në në në në në në më lëna fi banati kemin haq ta ti e dinë se na me vazat e tua s'kemi punë e dinë të shumë mirë se na jemi të përshët e të përshët rive e dinë këtë mesela jo s'kemi me vazat e tua punë na ka tim zirë ato që i kemë renda ta në më ato kemi punë o se dhishin këtë përshët rive se kushish mrena Më kanë hyrë si me lajka të mysafirnë në formën e njeriut, që këto s'kishin haber se çka po ndodh. Hinja i u kaldoi mysi me tha, "Çto e kanë bërë gjashtë derës?" Thani Aliut, "Guz çaju." "Ta buzë çajuza." Se si yemi na ato që po mendojnë, "O lut, na jemi me lajkat e Allahut, kemi ardhur në formën e njeriut." Neva na ka thur Allahu bash për ato kaseta e videos ative për mërë fun për gjithë mërë i alut thë me uahiduhu më subhu për mëngjesin e ka në termin e lejë së subhu bi karib thë asme shabë se dhe pak hajde, mereb, ka mërë për mëngjesa hajde mërë kë e ke musliman me veti dilë me familinë tonë e gruës mështi për mëzohë që i spjegum se po kryet mëngjes të japë më fun na i ndërëuar i gjemot Ky është historia kur anonor të cilën na, të cilës historia i duhet më ia morë dorën. Më ia morë dorën sinusi i fëmijëve vogël më ia morë dorën. Edhe më vu dorën këtu më thon, elhamdullilah, ne muslimanat në çfarë jashtëku të mundafshit Allahu xhellal xelalu vem krijen me flet. Tharahat na flem, s'ana jemi larg prej sherrit të Aramogave, prej sherrit të mendjeve të zërmëprishteve, ne jemi larg në ai me çetër shoqëri. Pra më këta as ka ditë thëm për të fundin e dersit sodit, do të them se na së bashku do të më luftu të këqën. Po si mundemi na ta luftojmë këqën rrug kur na këqën se kemi luftuar në xhami brenda? Hala po diim se në xhami kur të hiç do të më hesht. Si mund? Sa jemi na të fort para fshijave që ndodhin jashtë murit xhamisë? Sa jemi na të fort para fshijave kur na veçaveç do mi shrua ato, a këto sherohen së bashku xhamot. Kto hoxha vetan dëro. Kto hoxha vet ska kurmi ni... Kër një, një, një mundësi fare, a stiske e një mundësi. Kush ka mundësi pra? Mundësi ka dora e përbashkët. Mundësi ka dora organizuar, me i thonë të keqës tëpë, me i thonë të keqës mërë fundë. Kjo s'ka vend në këtë popël, se në jemi të besimit, në jemi matë ndershmit, në jemi gjëmati i Muhammed Mustafa, sënë Allah e sëllim, për fundë, dërë si sodit, e kam ndërmen më duket, se ju keni dëshirë me ditë, E mirë, pra, Islami ti pothuaj është ligj për çiket gjanat. S'ka lan për gjigje, po u përgjigj. E shkalla është edhe për gjigje e sharia ti do ligj për çiket kalibër, pra. Edhe këtë peskëgoj sot, edhe dersën e sotën e mbyllim, se s'ban Islami i përgjithshëm. Kush ban zinadhën pa martu, nicë Shkopijë. Kush anë martu me gortën e vdese. Me gort do mëmëllën tokërin e gojë, edhe këtë katuni me gortë territ territ ideal e shpirtit. E këtë kalibri ti, këtë lutit. Tha, so, këtë Kan jahet në Kur'anin e Krimit për të thënë, "A shndër ligji Resullullah sallallahu alajhi wasallam e bën instimbat i thojmë na, e nxjerr ri ligjin. Çka ra për këto, për këto për çilla hadith? Çka ro? Njëna një ja ka thonë zjar karo, çetri gul. E ka thonë kështu pra. Me gurt ato qend. Kto ka thonë, duhet me in, me ndërtoi një mur ditën e gjykimit, ditën e, e ekzekutimit. E ndërtojmë një mur me gurt mloj, 10 metra, 15 metra nën, edhe iranit mbi këto në fund të murit të ne avurdoj murin mën të e për këja në ligjë i islam për këto i ligjë jo i lutit as i shohajbit i joni i, i pengamari të dhe krena duke me, me bo murin shtu si ki murin gjamiz me, me ishtrin për skajt murit edhe me avurdoj murin mën të e për këja në gjitimi islam për i aramozët edhe për, këto, për këtë kaliber njerëzve që Allah u gjellë zhelelu hu tha ishin më të shumtuar që banën punën më të shumtuashme edhe e likfidoj Allah u duke thon Allahu xhalla jlaluhu e e e e ikrim punet me ligjen e ati e rasullallahu sallallahu alaihi wasallam sot pra me kash inshallah takomi ne ne shpjegimin e ajeteve suret al-araf nasikindie po oleymrojm se te tashmune here mos na mazinjis ne do te filloj me mbled fitrat e ti ramazani edhe nesem ndrek jo xhemo nesem ndrek jo po më thonë, mas hicinie domthon sot mas hicinie mas tarvie neser mas hicindie jo madreke edhe mos na usem ne në neser u kola madreke se Edheni për shkaku, hatmja e mukabelës hafzdar ve alasa sus. Pra ato kërën mukabela e, e Trajuzikan, e mas dekes skaçi, s'kemë gjejmë na pengu, që kur dilni ju drejtë ka ato të hinë bëne arë, takron mukabelën e Trajuzikan. Pra ne do të punojmë me filtrat, mas hyçindie edhe mas yathie, apo ne asër mas hyçindie, mas yathie tonë të martën tanë në, në inshallah. Edhe ditën ma kemi ko pa probleme, neznata kadret janë sonte. Ka problem? Allah inshallah do të çatin kabull. Filtrat kabull. Në sejatin kabun Namozin kabun Ramazarin kabun Qëndrimin kabun Sabrin kabun Koncentrimin e juaj kabun Kejtë Allah u gjelë njërali u kabulli bob Fitrat janë Si pas blokit e bashkësit i slome 10 miliard 15 miliard Edhe 20 miliard Këndë vështrimin tem Edhe qëndrimin tem si hoqë për vitra Edhin i qish moti më stëbomi banal Më përvec spjego fitrën e fitrën e fitrën e fitrën Si kura jo t'i shkon 4.000 mark E mo spjegime, spjegime fitrën e cila pastron pra, fitët e cila është e caktuar si pas islamit për uh, pastrimin e gabimeve gjatë Ramazan që i banë me gojë apo me do edhe që tërë kanë kanë përfëqin harra esat një unë i përshenë më kapi ujë Ramazan një gotë në pikë drejkët qëtë i që ka bo qëtë i ka shku e ka mu të urinë në qashëm gjamijet që ka harru pa fi e problemi ka harru dhe kërkuj a i kalemi nuk shkru në për njerë zi që ka harruin Edhe për ato që janë tu flet nuk shkruan, edhe për ato që kujtojn se pse bën mirë ama se bën mirë, edhe për ato lu shkruan, e vendos njëri për ju thotë, "Qi kjo më të lag çoftuashat, edhe e vepron." Tonë mës brami del, "Eh, ndriçë i shkolë vërteta." Si ka shkruajt gabim se se ka ditë. Për këto shkruan, edhe nuk shkruan kalemi për atçkashi dhunum, me zor ska nuk shkruan lapsi. E këto këjto gjona, qi kjo fitra e pastron. Kjo duhet hipet xhema deri ditën e Bajramit para se më dal dilli. Duhet krijë se me qenë se jetë, ditëve bajrami, si të dalë e dili, me qenë se jetë mrapa, nuk e ka karakterin e fitrës, e ka karakterin e sadakës. E që të ashti zuti, e për po shka ka dalim për sadakës dhe... Ullë bërëm. Shka ka dalim për sadakës dhe për fitrës? Shka ka dalim? Ka dalim se fitra është ligji që sluhët. Duhët me dhanë fitrë. Duhët me dhanë fitrës. Sadak jepën dhe sjepën dhe vlasë jep, ja, e kime ndosë me dhënë, jep ja. seve këse kime ndosë me dhënë, jep ja. pra fitra është edhe një gradë manaj a shumë me dashër se Allahu gjëllë gjëlleru se atot vëlleti që ka jep ja. a shumë me dashër për krej i pët fitra fitra i pët për tije për gruë, për thmitët u kej që i kej që jenë në nësundimin në nëdhej që në tonë e familjare edhe për ato thmitë që i kanë lindë, kanë ardhë, në dëgjoni mirëse, për dit njërzit në pyqe përvesin gjemot, për dit, a i kini pagrat, në kanë hëllav me lakin, a i kini nuro, laki kiselina, laki kiselina, thuti që amurës dhe njoja me kiselin, edhe mos ka metër nuk dalje, edhe katë dalim, atos përvesin katë dalje, përvesin katë hin, për smit që i s'kan lindë, shumë shpesh për në pyqe si njërzit, ato që i s'kan lindë Nëse nuk lindin deri dalet dielli i dre Bajramit, s'ka fitra për ato. Nëse lindin pa dalë dielli ditën e Bajramit, ja vjapni kanifitën. Nëse lindin pasi të dalë dielli i dre Bajramit, s'ka fitra për ato. Pra kjo është, një herë për gjithmonë. A kam unë qendrim si vet fitrava, as ka as ka? Do më pozjati parë se njerëzit janë çetash janë të vram, janë hollav, janë ramazanli, edhe hozme kanë edhe aja e ka thonë, atë e ka kap helbet dikun. Do niskën. Jo jip një fitrat, piqetive, 10 miliardve, 15 miliardve, 20 miliardve, sëllën do një zgjevme. Edhe kaltoni Mëleja më Kupi ka thonë, sëllën do një zgjevme. Aman, për një punë do të ajap mendimin tim pare zirë, edhe zdu me një shka mendon, asë bashkëtia islame, asë shka mendon filan hoxha, asë filan gjemotis, zdu me një fare, bile kështu po thonë, zguzën me muafru për këtë punë kërkushit. Për ato që e ka në hangër kejtë edhe jam smut arsia ka qenë smundja ju e kanë hongë Ramazanin kanë pi malborë Ramazan ato 6 dhe të një dit duhet t'ja gjërujnë që ato që kanë hongë Ramazanin që ato kupukat ku shë ha Ramazanin e kupuk kupukat, kupuk 500 herë për e thëmë se ha kupuk edhe ha Ramazanin që shë ha ato që kanë hongë Ramazanin edhe arshije kanë pas mundjen që e lejon me ongë Ramazonin ato të japin fitra 5 miliard një fitr 150 miliard në realitet për si vet 145 miliard për shka këtë Ramazonin ka shenë 28 në ndit ato të japin 145 miliard edhe në që i thojnë hë gjëlarve kejve mëllë e kupi tha këtu thaj, në tha, për këto a për këto qërë nuk përpërzimi se po thojnë mëllë e kupi a bo banal mua këtu po thojnë Aj, se ka për kështu për ashtu, në veti po ka qefshet. E une, i mërami njëri në dunjo jam që i kam dëshirë në veti. I mërami njëri në dunjo, u s'du në veti. N edhe një punë për ju themi, haptas, juve, kejt njerëzit në të adim, se na gjemotin dërshëm kemi gjamiën ton, e cila përka disa gjona ndoshta, dalot për gjamija veqera. Kja është realitet, këta se na i mohon kur kush, gjamija jonë është edhe gjami, edhe me drese kemi në zemje në ton, patë të cilë në zemje duhet me ndalë në amësimin, vesh verës me ndalë mësimin, a në se ndalë, në japëm edhe dindit. Gjashmi markë i kemi dhonë për rrimën, i kemi dhonë, ama i kemi lipë. I kemi dhonë, gjashmi markë për rrimën, që a në ka ardhë rrimën. 700 miljardë ka ardhë qeki, sot përla imërëm shtjënës, mas këtive. Këto gjashmi markë, asë që japë Amma që një, një kërkesë e kimi apërna i shlën e 6.000 markët e masë, për të ka vëzoj, nuk i kejë motë e masë. Se rogën si ka një mamë, të të këmë morë parë. Për të ka vëzoj, ne do të të din këtë, s'kam, s'ak, asë nuk të në hiqë. Blokat e bashkët i zilomë për fitra janë këtu. Do t'i qesim me mlerë fitra. -ka, kasa primi, arka pranojt gjamiës tonë. Do të mlerë në fitra, kush në mderën për mirë Se 6000 mark prap vend vakt i 5000 do të më lënë për rrim. Ato na si marrim çtërkon për vesh për pijematit ton. Ato si marrim çtërkon. Pra, ball për këtu ballin çel ftojm. Kush na ia ja për mirëmbajtjen e xhamisë, na parat i marr me për mirëmbajtjen e xhamisë. Kush na ia ja për bashkëtinë islame, për mëdresën, na parat i marr me se në tuti në tuti llogarit do të ndiejmë fitra. Pra, në njeri do të angazhohet aty, në njeri do të angazhohet këtu. Po. Çel, kush doje? Kejtaje, kejtaje, kejtu, kejtu. Doje, do, do këtu, ama na zguxon kurkush me armën e thon më të mbledhni para për të mbajti xhamisë. Çajnjeri, s'ka vem na thot, më të mbledhni para për strruer, për të mbajti xhamisë, ai duhet me i marr 6000 markë me veti. Po lei këto parë që i ndut çaj 6000 markë ti mua. 6000 markë, a? E na më harë la ali, për ty si vetë, e krim. Demi këto parë ka? Hajde sti, se u krim. Nëse dikush e ka kështu situatën, edhe ai ka drejtë të më lajmëruj. S'ka problem. Por fitrat më zgoni banal, sepse përveq mo fitra zeçate, fitra zeçate, fitra zeçate, se po thojnë front, po çelenë të na eksplodojnë front. Kur ni fa punës, eksplodojmë. Ne kërkan kurxhos, kemi përball kur kuj nuk i rrih hiç. Kto gjona këtu janë. Edhe li har patom po oz zot, at fitrën atit smutit. Çismuti me azhur Ramazanin ka bunda ne Rabb el Alamin. Ama po t'ljutemi çita sherojsha ta. Ta risherojsha ta inshallah i nëntë. Edhe ato pleç që janë shtin në vit O zot, edhe fitrën e ative ka bane kabull. Fitrën e frijme banë kabull. Zeqatin e domaceve banë kabull. Kush kanë jetë me dhon zeqate matë ndershëm. Në ket mot motin në rregull, po në Ramazan u lemo thaan ma varti dashura për me dhon zeqatin. Ma varti dashura, më afër pranimit për shkak të mujit e notës kadrit e kësaj e kësaj e kësaj, edhe ju kush kanë kush e kushnash në gjendje me dhon atë? Aplikonë në Ramazan zë qatën Jib në Ramazan zë qatën Në pastroni në pastroni të juve Në pastrofë të Allahu Gjithë dhe pregjënove Inshallah Lillahi l-Fatiha